MULȚUMIT PENTRU Apostolilor capitolul 19, versetul 18 Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Așa cum s-a amintit în meditația dinainte, frica trezită în toți cei ce văzuseră cele întâmplate cu fiul lui Sceva, și creștini și necreștini, i-a împins la pocăință pe toți. Creștinii, adică cei ce crezuseră în Domnul Isus, dar care mai păstrau în taină păcatul magiei, au fost primii care și-au mărturisit starea lor rea. Da, adevărata credință în Domnul Isus te mișcă de pe vechile așezări și îți pune o nouă temelie vieții. Te golește de sine și de tot trecutul și te umple cu un conținut nou, conținut ceresc, necunoscut de lumea păcatului. Mărturisirea părăsirii lucrurilor vechi trebuie să însoțească adevărata credință. Acest lucru slujește spre binele tuturor, credincioși și necredincioși. Credința care nu-ți scoate la ivială păcatul și învățătura rătăcită în care te-ai aflat nu este credința născută din cuvântul adevărului lui Dumnezeu, ci este un crez din cele mai multe care sunt în lume. Credința adevărată din inima celui care a primit-o trezește și în altul credința și pocăința. Harul Domnului Isus Hristos a lucrat prin creștinii care s-au pocăit de păcatul lor ascuns și în inima necreștinilor, trezind și în ei Duhul Pocăinței. În felul acesta numele Mântuitorului a fost proslăvit. Sigur Dumnezeu e fericit și pe noi ne cheamă în sine. Ca să fim ca ele desăvârșit, fericiți acum și multe. Doar în Dumnezeu este fericire, El ne dă mereu, minunata-i Versetul 19. Și unii din cei ce făcuseră răvrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul s-a socotit la 50 de mii de arginți. Iată niște credincioși îndrăzneți. Așa ar trebui să fie și credincioșii din ziua de azi. Vorbirile celor de azi au ajuns uneori prea dulci și prea îngăduitoare. Ele nu osândesc păcatul cum trebuie și nu slăvesc numai și numai jertfa ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Iată o jertfă bună! Unii din cei ce făcuse răvrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Pocăința începe cu mărturisirea, dar dacă se oprește numai aici și nu trece la jertfă, n-are niciun preț. Sunt eu gata să-mi pierd slujba care-mi aduce un câștig necinstit? Sunt eu gata să mă despart de cărțile care mi-au ținut viața departe de adevărul limpede al cuvântului scris al lui Dumnezeu? Iată întrebări care cer un răspuns sincer în fața lui Dumnezeu. Credința adevărată născută din cuvântul scris al noului legământ scoate la ivială păcatul sub toate înfățișările lui care a zăcut ascuns prin cutele sufletului și ale minții. În versetul acesta, deci, nu este vorba numai despre fapte împotriva moralei, aceasta în primul rând, ci și despre învățătura rătăcită în care au trăit acești credincioși. Cărțile sunt izvorul învățăturii bune sau rele. Arderea cărților cu învățături rele, care depărtează pe om de adevărul și dragostea lui Dumnezeu, de viața curată și sfântă, este mijlocul cel mai desăvârșit pentru nimicire. Ce a fost ars nu se mai poate recupera. Aici este vorba numai de cărți de vrăjitorie, dar în Exod 22 cu 18 spune pe vrăjitoare să nu lași să trăiască. O carte rea e ca o mâncare otrăvitoare, te pândește moartea dacă o citești. O carte bună te răcorește vara și te încălzește iarna. Un înțelept spunea, o carte bună nu sfârșește niciodată. Ion Luca Caragiale spunea și el, o carte bună este o faptă bună, și încă o faptă bună fără termen de durată. O carte rea îți răpește și timpul și sufletul. O carte care nu conține adevărul este o carte rea. Voltaire, în cartea sa Cugetări filozofice, scria Te sperii la vederea unei biblioteci mari și îți zici E trist că ești condamnat să nu știi tot ce conține ea. Consolați-vă, nu e prea mult de regretat. Vedeți cele patru sau cinci mii de volume ale fizicii vechi? În ele până la Galileu totul e fals. În istoria atâtor popoare, primele secole sunt niște povești absurde. Vin timpurile istorice, unde fondul lucrurilor este adevărat, dar cea mai mare parte a circumstanțelor sunt minciuni. Și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginți. Nu te mai uiți la bani, ci arzi tot ce te-a ținut în întuneric, căci dacă nu arzi, poți să te mai întorci și să mai iei spre folosință din lucrurile vechi. Aceasta este o mare primejdie. Cei care s-au întors înapoi după ce au cunoscut adevărul, dovedesc că n-au ars cărțile vechi, învățăturile străine de cuvântul lui Dumnezeu, adică n-au ascultat condiția pusă de Domnul Isus. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spunea Domnul Iisus. Când afli comoara adevărului și a vieții veșnice fericite, tot ce ți s-a părut comoară până atunci, arzi imediat, ca să nu te mai împiedice. Adevărata pocăință este dezlegarea de tot ce-i potrivnic lui Dumnezeu și adevărului său, oricât ar costa. Și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. E un lucru când îți arzi tu cărțile și cu totul alt lucru când alții ți le ard. Când ți le arzi tu, e semn că ai fost mutat dintr-o stare în altă stare, adică din împărăția minciunii în împărăția adevărului. Când vii la adevăr, la Hristos, te lepezi de tine însuți, de viața de minciună și păcat pe care ai trăit-o înainte. Toate le socotești gunoi față de marele câștig, Hristos și adevărul lui. Când ți de alții cărțile, E semnul că tu nu mai ești din lumea aceasta și de aceea ești prigonit. Domnul Hristos n-a poruncit urmașilor săi să cutreiere lumea și să ardă cărțile mincinoase și să prigonească pe cei ce nu sunt ca el. Creștinii nu ard cărți, afară de cărțile mincinoase pe care ei le-au scris înainte de a fi creștini. Ei ard ce al lor. Biblia a fost arsă de multe ori în istoria omenirii, dar în ea nu e nici o poruncă în vederea arderii altor cărți. Creștinul adevărat este prigonit, dar el niciodată nu prigonește pe cineva. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă bine ce se spune aici, pentru a ajuta omul să ajungă la mântuire și de săvârșire prin credința în Domnul Isus, iar nici de cum să-l împiedice. Prin Isus Hristos, prin lui, Dumnezeu ne-a dat iertare. De plin în raiole Harului Fericiți Primim din traga Re Doar Dumnezeu Este Fericire E De mereu Minunat Ai Versetul 20. Cu atâta putere se răspândea și se înterea cuvântul Domnului. În altă traducere scrie: astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se înterea. Dacă este o adevărată lepădare de sine și de toate lucrurile, cuvântul lui Dumnezeu crește și se înterește atât într-o inimă, cât și într-o comunitate. Da cuvântul Domnului biruiește tot de el este cea mai mare putere din univers. El însă nu lucrează acolo unde nu este o golire adevărată de vechiul conținut. Viața mea trebuie să fie o răstignire, o moarte și o înviere cu Domnul Isus Hristos. Numai aceasta e calea spre izbândă în lucrul Domnului. Cuvântul Domnului trebuie semănat și acolo unde a căzut trebuie să prindă rădăcină dacă ogorul a fost deselenit. Altfel nu e de niciun folos. Răspândirea cuvântului, deci, trebuie însoțită de întărirea lui în suflete ca să poată aduce rod. Adevăratul creștin trebuie să fie un vas prin care se răspândește cuvântul Domnului, această sămânță binecuvântată a vieții veșnice. Versetul 21. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. Sfântul Apostol Pavel nu făcea nicio mișcare decât atunci când Duhul Sfânt îl trimitea. El era tot timpul conștient că lucrarea în care se afla era a Domnului Isus și deci nu el avea inițiativa, ci mântuitorul său care îl călăuzea neîntrerupt prin Duhul Sfânt. După ce sfârșea lucrarea într-un loc, mergea în alt loc, dar numai la trimiterea Duhului Sfânt. După ce s-au petrecut aceste lucruri, adică după terminarea primei părți a lucrării Evangheliei în Efes, pe care Sfântul Pavel a desfășurat-o timp de 2 ani și 3 luni, el și-a pus de gând să meargă la Ierusalim. Desigur, Marele Apostol și-a pus de gând, dar după ce a venit gândul a stat înaintea Domnului în rugăciune ca să primească lumina și călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta este starea normală a slujitorului Domnului Hristos. Orice plan pe care și-l face, în vederea lucrării duhovnicești de viitor, trebuie să-l predea mai întâi mântuitorului său ca să hotărească el împlinirea sau neîmplinirea lui. Trebuie să văd Roma, zicea Sfântul Pavel. Dar pentru ce dorea el să vadă capitala lumii de atunci? Desigur, nu ca un simplu turist, ci ca să aducă sufletele la Hristos. Pentru ce dorești să mergi într-un loc sau altul și de ce vrei să vezi tu cu tare sau cu tare localitate? E o întrebare serioasă pe care trebuie să-ți o pui dacă ești creștin. Înaintea lucrării lui Dumnezeu trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu. Numai cine caută voia lui Dumnezeu cu adevărat este destoinic pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ascultăm cuvântul scurt, Viața ne-o trăim curată, Și purtăm solia pe pământ Fericiți în vremea toată Doar în Dumnezeu este fericire el ne dă mereu, Versetul 22. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Slujitorul lui Dumnezeu este în continuă activitate și numai pentru un singur scop, Hristos aducerea sufletelor la Hristos, în trupul său și întărirea acestui trup. Sfântul Apostol Pavel, în planul său de a trece prin Macedonia și Ahaia, dorea să cerceteze și să întărească adunările întemeiate de el în aceste provincii. Cu ocazia aceasta voia să treacă și prin Corint, ca să pună rânduială în adunarea de aici, atât de frământată. În acest timp a scris epistola către Romani. Pentru împlinirea planului de călătorie, Sfântul Apostol Pavel a trimis în Macedonia pe doi din tovară și săi de lucru, pe Timotei și pe Erast. Pentru prima dată apare numele Erast pe paginile Noului Testament. Nu avem dovezi sigure dacă acest Erast este cel amintit în Roman 16:23, casierul cetății Corint. Rămânerea Sfântului Apostol Pavel pentru câteva vreme în Asia, adică în Efes, era necesară pentru întărirea adunării din acest oraș și din localitățile din jur. În acest timp era la Efes o mare sărbătoare păgână, sărbătoarea jocurilor în cinstea zeiței Diana, care dura o lună de zile. Cu ocazia acestei sărbători veneau mulți pelerini în oraș din toate părțile Asiei, ceea ce însemna pentru Marele Apostol o ușă largă pentru Evanghelie. Minunat a fost acest slujitor al lui Hristos, el într-adevăr și-a pus viața în joc pentru Domnul Său, de aceea în mijlocul celor mai mari primejdii a câștigat cele mai strălucite biruințe spre slava Mântuitorului Hristos și a împărăției sale. Tatăl Mulțumim prin Fiul Tău ne-ai dat veșnicia fericirii Doar în Dumnezeu este fericire e de mereu minunat ai El ne -e bere, Versetul 23. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Pe vremea aceea, când adunarea Domnului Isus din Efes creștea în toate privințele, prin lucrarea făcută de Marele Apostol Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt, satana căutat și el să-și păstreze pozițiile lui, să-și întărească eclesia lui prin religiile și obiceiurile păgânești din acest oraș și mai ales prin cultul zeiței Diana, al cărui centru cultic se afla aici, reprezentat prin renumitul templu închinat ei s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. După cum s-a amintit în meditațiile dinainte, Efesul, în toată luna mai, se afla în mare fierbere cu ocazia sărbătorii zeiței Diana, numită Diana Efesenilor. În cursul acestei luni se făceau pregătiri deosebite care atrăgeau o mulțime de vizitatori din toate părțile, făcându-se petreceri zgomotoase. Procesiunile vesele necontenit brăzdau străzile orașului spre templu, Teatrul și arena se umpleau de mulțimi în sărbătoare, căci se dădeau reprezentații cu zei personificați, alergări de cai, întreceri muzicale, etc. Bețiile erau la culme, cu strigăte și orgii de nedescris. În anul acela însă se observa o mișcare a dezmățului fără frâu din anii dinainte și acest lucru din pricina propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, care chiar în capitala idolatriei întemeiase Biserica lui Hristos. Mulți oameni înclinau să primească această propovăduire, iar apărătorii cultului Dianei nu puteau rămâne nepăsători. De aceea au stârnit mare tulburare în poporul adunat cu ocazia sărbătorii. Evanghelia, care pătrunsese așa de adânc, amenința chiar inima cultului păgân. Comerțul cu idolii, icoanele idolilor și ale templului, se clătina. Fața marelui oraș începea să se schimbe. Iată cauza marei tulburări. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. În original și în alte traduceri nu spune calea Domnului, ci numai cale. De opt ori în faptele apostolilor se folosește numirea de cale în loc de religia creștină. Lucrul acesta cuprinde în sine marele adevăr că Domnul Iisus însuși este calea, adică persoana lui, nu un sistem de învățături, de organizare, de ceremonii sau alte rânduieli după datina oamenilor. Eu sunt calea, adevărul și viața, spunea Domnul Isus. Calea nu înseamnă catehismul sau statutul unui cult religios, ci pornirea spre celul ei, care nu poate fi altul decât Dumnezeu întrupat. Să înțelegem bine acest mare și unic adevăr. Calea este persoana Domnului Isus. Cine îl primește pe el așa cum este arătat de scriptura noului legământ, este mântuit, are viață veșnică, face parte din trupul lui Hristos, care nu-i o religie din multele religii de pe pământ. Omul născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos primește Duhul lui Hristos, iar cine are Duhul lui Hristos cunoaște trupul lui Hristos, fără să-l confunde cu vreuna din grupările creștine existente pe pământ. Cine merge cu adevărat pe calea, adică Hristos, Tulbură pe toți cei care nu sunt pe cale. Păcatul se tulbură când vede neprihănirea. Minciuna se tulbură când vede venind adevărul. Întunericul se tulbură când se aprinde lumina. Moartea păcatului este neprihănirea. Moartea minciunii este adevărul. Moartea întunericului este lumina. Moartea diavolului este Hristos. Și în fața morții se tulbură toți cei care trebuie să treacă prin ea. Tulburarea din Efes era din pricina căii, adică a prezenței Domnului Hristos. Sinagoga iudeilor nu tulbura pe nimeni, nici cultul Dianei, deși se vorbea în sinagogă despre Dumnezeul cel adevărat. Și astăzi, cine vestește o religie creștină din cele multe, nu produce tulburare în lume. Cine însă vestește calea, adică persoana Domnului Hristos, felul său, cuvântul său scris, fără lipsuri și fără plusuri, acela îndată este socotit tulburător. Frații mei, să ne trăim în așa fel viața ca să putem arăta limpede de calea prin orice mișcare pe care o facem și prin orice vorbă pe care o spunem. Chiar dacă nu rostim cuvinte, să fim o epistolă vie a Domnului Iisus Hristos în fața căreia cugetele celor vinovați să fie tulburate. Să nu ne fie teamă sau rușine să mărturisim pe scumpul nostru Mântuitor în fața oricui și în orice timp. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 18 la versetul 23. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul s-a socotit la 50.000 de, de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului.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 Dur Dumnezeu e fericit și pe noi ne cheamă-n sine ca să fim ca El desăvârșit, fericiți acum și multe, doar în Dumnezeu. Câte fericire, El ne dă mereu, Minunata-i firen. Prin Isus Hristos prin jertfa lui, Dumnezeu ne-a dat iertare, și de plin în raiul Harului, Fericiți primim din tragare. Doar în Dumnezeu Este fericime Iene de mereu. minunata dacă ascultăm cuvântul Sfânt, viața ne-o Și purtăm solia pe pământ, fericiți în vremea toată doar în Dumnezeu este fericită, El ne dă mereu, minunata-i fire. Tatăl nostru binecuvântat, Dumnezeul mântuit, Mulțumim prin Fiul Tău Ne-ai dat Veșnicia Fericirei Doar În Dumnezeu Este Fericire E De mereu Minunat Ai I am the berry